Розділ 31 Патриція обійняла Бена Кекстона і подарувала рішучий поцілунок братерства, щодо того, як він зрозумів, хто на нього налетів. Вона відразу ж відчула його зніяковіння і здивувалася, тому що Майкл казав їй чекати на Бена. Подумки показував його обличчя, пояснював, що Бен був братом з усією повнотою внутрішнього гнізда, їй було відомо, що для Джил дорожчим за Бена був тільки Майк, який завжди неодмінно був першим, оскільки Майк – це ключ і джерело всіх їхніх знань про воду життя. Проте основою природи Патриції було вічне бажання робити інших людей такими щасливими, як вона. Тому пат зупинилася. Вона запропонувала Бену звільнитися від одягу але зробила це мимохідь, не наполягаючи ні на чому, крім того, щоб Бен зняв черевики, і пояснила це тим, що в гнізді скрізь дуже м'яке призначене для босих ніг покриття, а тому можна обійтися без вуличного взуття. Підлога була така м'яка та чиста, що тільки Майка завдяки своїм вмінням міг підтримувати ту чистоту, що її Бен бачив на власні очі. Крім цього, вона лише показала, куди повісити одяг, який, на його думку, був надто теплим для гнізда, і поспішила перенести йому випити. Вона не запитувала про його уподобання, бо знала їх від джил. Пат тільки вирішила, що цього разу обере подвійне мартіні замість скочу чи содової. Нещасний Любчик здавався втомленим. Коли вона повернулася з напоями для кожного з них, Бен вже роззувся та зняв діловий піджак. «Брате, ніколи не відчувай спраги. Ми розділяємо воду». Погодився він і випив. «Проте у цьому надзвичайно мало води». «Достатньо», – відповіла вона. «Майкл каже, що вода може бути повністю лише у думках. Це розділення. Я рокаю, що він говорить правильно». Я грокаю. І це саме те, що мені було потрібно. Дякую, Патті. Наше твоє, а твоє наше. Ми раді, що ти безпечно дістався додому. Просто зараз всі інші на службі чи заняттях. Та ми не поспішаємо. Вони прийдуть, коли очікування наповниться. Хочеш оглянути гніздо? Все ще збитий з пантелику, але зацікавлений. Бен дозволив їй провести для себе екскурсію. Деякі місця були банальними. Величезна кухня з баром з одного боку кімнати, незвично малою кількістю пристроїв та такою ж м'якою підлогою, як і скрізь. Натомість бібліотека була не така велика, але ще більша захаращена, ніж у Джубала. Просторі й розкішні ванні кімнати. Спальні. Бен вирішив, що то, напевно, спальні. Хоча там і не було ліжок. Лише підлога. Ще м'якше, ніж скрізь. Патті назвала їх маленькими гніздечками і показала йому одне, сказавши, що зазвичай спить там. У цій кімнаті були також і її змії. Частина кімнати була пристосована для їх потреб. Бен намагався придушити у собі відразу до змій, коли підходив до кобр. «Все добре!» Запевняла вона його. Раніше їх відділяло скло. Проте Майкл навчив їх, що вони не повинні заповзати за лінію. Я б ще довірився склу. Добре, Бене. Незвичним коротким наказом вона повернула на місце скляну перегородку. Вперед і до гори. Але Бену полегшало лише тоді, коли вони пішли навіть попри те, що він скористався запрошенням погладити солоденьку булочку. Перед тим, як повернутися у величезну вітальню, Пат показала йому ще одну кімнату. Вона була велика, кругла, з майже такою ж пухкою підлогою, як у спальнях. І також без меблів. У центрі був круглий резервуар з водою, майже басейн. «Це...» – пояснила вона йому. «Сокровенний храм, де ми приймаємо нових братів у гніздо!» Вона пройшла вперед і вмочила ступню у воду. «Ось так. Хочеш розділити воду та зблизитися? Чи може просто поплавати?» М -м, «Не зараз». «Очікування», – погодилася Пат. Вони повернулися до вітальні, і Патриція вийшла, щоб принести ще випивки. Бен сів на великий, дуже зручний диван, але відразу ж підвівся. Для нього тут було надто тепло, а через першу склянку він ще й спітнів. Відкинувшись на спинку дивана, що одразу ж пристосувалася до контурів його тіла, він відчув, що йому стало ще спекотніше. Бен подумав, що було дуже нерозумно одягтися так, як у Вашингтоні. Тут було так тепло. А ще патті. Одягнена лише у чорнила та соснову змію, яку вона поклала собі на плечі під час останньої частини екскурсії. Та рептилія вбереже його від спокуси, навіть якби не було очевидно, що пад і не намагалася його звабити. Він знайшов компроміс і, залишившись лише у трусах, повісив весь інший одяг у фоє. Коли він це робив, то помітив напис на внутрішньому боці дверей, через які заходив. «Ти не забув одягтися?» Бен вирішив, що у цьому дивному домі таке м'яке застереження могло бути необхідним, якщо хтось був забудькуватим. Потім він побачив дещо інше, чого не помітив, коли прийшов. Тоді вся його увага була прикута до патті. З кожного боку дверей стояла велика чаша, розміром з бушель, і кожна з них була повна грошей. Більше, ніж повна. Банкноти федерації різного номіналу аж висипалися через край на підлогу. Коли Патриція повернулася, він саме витріщався на це неймовірне видовище. «Ось твій напій, брате Бен. Зблизимося у щасті». «Дякую». Його погляд знову ковзнув по грошах. Вона простежила за його поглядом. Тобі може здатися, що я неохайна домогосподарка. Так воно і є. Майкл робить все так просто. Більшу частину прибирання і те, про що я забуваю. Вона присіла, зібрала гроші і запхнула їх у менш заповнену чашу. Патті, поясни мені, заради Бога, що це? О, ми поставили їх тут, тому що ці двері виходять на вулицю. Просто для зручності. Якщо хтось з нас іде з гнізда, а я роблю це майже щодня, ходжу за покупками, нам можуть знадобитися гроші. Тож ми зберігаємо їх там, де не забудеш взяти трохи з собою. Хочеш сказати, просто набирайте ж меню і йдете? Ну, звісно ж, любий. О, я розумію, що ти маєш на увазі. Але тут ніколи не буває нікого, окрім нас. Жодних відвідувачів, ніколи. Якщо в когось з нас є друзі ззовні, а, звісно, у всіх нас вони є, внизу є безліч гарних кімнат, цілком звичайних, якими теж користуються відвідувачі, і де ми можемо їх прийняти. Ці гроші не там, де вони могли б спокусити слабку людину». Х, я дуже слабкий». Вона м'яко захихотіла з його жарту. Як вони можуть звабити тебе, якщо вже належать тобі? Ти частина гнізда. Ну, гадаю, що так. Проте хіба вас не хвилюють грабіжники? Він намагався підрахувати, скільки грошей могло бути в одній з цих чаш. Здавалося, більшість з них були більші за одинички. Прокляття! Він побачив одну з трьома нулями, яка й досі лежала на підлозі. Патті пропустила її, коли прибирала. «Один вдарся якраз на тому тижні». «І що? Скільки він украв?» «О, він не вкрав. Майк відіслав його геть». «Копів викликали?» «О, ні-ні. Майкл би ніколи не віддав когось копам. Як рокою, що у цьому була б неправильність. Майкл просто...» Вона знизала плечима. «Змусив його зникнути». Потім Дюк залатав дірку в стелі в оранжереї. Я тобі показувала оранжерею. Там гарно. Трав'яна підлога. Хоча пригадую, що у тебе теж є така. Джил казала мені. Саме там Майкл побачив її вперше. Трава повсюди? У кожній кімнаті? Лише у вітальні. Якщо я коли-небудь опинюся у Вашингтоні, можна буде по ній пройтися. Лягти горілиць. «Будь ласка». «Звичайно, Патті. Um, вона твоя». «Я знаю, любий. Проте вона не у гнізді. А Майкл вчив нас, що краще запитати, навіть якщо ми знаємо, що відповіддю буде так. Я б лягла на неї, відчула і наповнилася б щастям бути у маленькому гніздечку мого брата». «Завжди радий, Патті». Бен різко нагадав собі, що й гадки немає, що могли б подумати сусіди. Проте сподівався на те, що своїх змій вона залишить тут. Коли ти будеш у Вашингтоні? Не знаю. Коли наповниться очікування? Можливо, Майкл знає. Що ж, попередь мене, якщо зможеш, щоб я теж був у місті. Якщо ж ні, то Джил завжди знає код від моїх дверей. Я рідко його змінюю. «Патті, хіба ніхто не стежить за цими грішми?» «Для чого, Бене?» «Ну, люди зазвичай так роблять». «Що ж, а ми – ні. Просто візьми собі, коли виходиш, а потім поклади назад те, що залишилося, коли повертаєшся, якщо не забудеш». Майкл казав мені тримати гаманець завжди повним. «Якщо гроші закінчуються, я беру в нього ще». Бен залишив це питання з простотою домовленості. У нього вже було якесь уявлення від Майка, а потім ще від Джил та Джубала про комунізм марсіанської культури, в якій не було грошей. Він бачив, що Майк створив її анклав тут, а ці чаші з готівкою позначають точку переходу від марсіанської до теренської економіки. Йому стало цікаво, чи знала Патті, що це була підробка яку підтримувало величезне багатство майка. І вирішив не питати. «Патті, скільки людей живуть у гнізді?» Він відчував легку тривогу, що отримав надто багато водних братів без своєї згоди. Але потім відкинув цю думку як неважливу. Врешті-решт, хіба хтось із них захоче жити за його рахунок? Хіба що можливість полежати на трав'яному килимку? У нього не було жодних казанків із золотом за дверима. «Дозволь подумати. Зараз майже двадцять, враховуючи новачків, які ще не говорять марсіанською і не мають сану. А ти маєш, Патті?» «О, так. Проте я більше навчаю. Початкові заняття з марсіанської. А ще я допомагаю новачкам. Ну, і так далі». А ще Доун і я. Доун та Джил. Обидві верховні жриці. Ми з Доун відомі в колах фостерітів. Особливо Доун. Тож працюємо разом, щоб показати іншим фостерітам, що церква усіх світів суперечить вірі не більше, ніж баптисти, яким забороняли приєднатися до масонів. Вона показала Бену поцілунок Фостера. Пояснила, що він означає. І показала також дивовижний відбиток, який залишив Майк. Всі вони знають, що означає поцілунок Фостера і як важко його отримати. І раніше вони вже бачили деякі здив Майка і вже майже дозріли, щоб серйозно взятися за справу і працювати над тим, щоб піднятися у вище коло. Це важко? Звичайно, Бене, для них важко. У твоєму та моєму випадках – а ще із Джилл та кількома іншими, ти знаєш їх усіх. Майк одразу ж допустив нас до братерства. Але з іншими Майк спершу тренує і навчає. Не віри, але способу реалізувати віру в роботі. Це означає, що вони починають з вивчення марсіанської. А це непросто. Я сама ще не ідеально нею володію. Проте так багато щастя у тому, щоб працювати та вчитися. «Ти запитав мене про розміри гнізда. Дай подумати. Дюк, Джил, Майкл, я, двоє фостерітів. Доун. Один обрізаний єврей з дружиною та чотирма дітьми. Діти в гнізді? О, більше десятка. Не тут, у гніздах для пташенят, одразу за дверима. Ніхто не зможе медитувати під галас та шум дітей та виховання неда. Хочеш глянути?» Ммм, краще пізніше. Подружжя католиків з немовлям. Відлучених від церкви, мушу сказати, бо їхній священник про все довідався. Майк по-особливому їм допомагає. Для них це серйозне потрясіння, хоча й абсолютно не обов'язкове. Кожної неділі вони прокидаються дуже рано, щоб, як і зазвичай, піти на службу. Проте люди про них пліткують. Одна родина мормонів. «Нового розколу. Це ще троє. Та їхні діти. Решта – звичайні протестанти та один атеїст. Тобто він думав, що він атеїст, доки Майк не відкрив йому очі. Він прийшов сюди, щоб поглузувати, і залишився, щоб навчатися, і вже скоро стане жерцем. Ще дев'ятнадцятирічні змужнілі. Я впевнена, що всіх важко перерахувати» оскільки ми дуже рідко збираємося разом у гнізді, за винятком нашої служби, у сокровенному храмі. Гніздо побудоване для 81-го. Це тричі наповнений, чи тричі перемножений між собою. Але Майкл каже, що буде багато очікування до того, як нам знадобиться більше гніздо. І до того часу ми вже побудуємо власні гнізда. Бене, може ти хотів би глянути на зовнішню службу? Побачити, як Майкл виголошує проповідь, замість того, щоб слухати мої таревені. Майкл якраз зараз виступатиме. Ну, так, якщо це не складно. Ти можеш піти і сам. Проте я хотіла б піти разом з тобою. У мене немає справ. Лише хвилинку, Любчику, поки я наберу пристойного вигляду». Джубала, вона повернулася за кілька хвилин у балахоні, схожому на мантію свідка Анни. Проте підрізаному по-іншому. З рукавами у формі янгольських крил, високим коміром і вишитим над серцем знаком, який Майк використовував для церкви усіх світів. Дев'ять концентричних кіл та умовне зображення сонця. Це вбрання було мантією жриці, її ризою. Джил та інші жриці носили такі ж, хіба що мантія Патті була з непрозорого, цупкого синтетичного шовку і піднімалася так високо, щоб закрити її татуювання. І так само спускалася аж до зап'ястків з тієї ж причини. Вона надягла панчохи чи, можливо, шкарпетки і несла в руках сандалі. Джубала, вона так сильно змінилася, це додало їй величності, навіть божественності. Обличчя в неї дуже миле, і я побачив, що вона була значно старша, ніж мені здалося на перший погляд. Хоча і не на років двадцять, як стверджувала. У неї була витончена зовнішність, і я думав, який же сором, що хтось колись торкався татуювальною голкою її шкіри. Я знову одягнувся. Патті попросила мене зняти черевики, тому що ми не збиралися виходити тим же шляхом, що й прийшли. Вона провела мене назад, через гніздо та коридор. Ми зупинилися, щоб взутися, і спустилися пандусом десь на кілька поверхів, аж доки не дійшли до галереї. Це було щось на кшталт ложі огляду головної аудиторії. Майк стояв на краю сцени. Ані кафедри, ані вівтаря. Просто лекційна зала з великим символом усіх світів на стіні позаду. На сцені з ним стояли також і жриці в мантіях. З тієї відстані мені здалося, що то була Джил. Але ні. Це була інша жінка. Трохи схожа на Джил. І майже така ж красива. Інша верховна жриця. Доун. Доун Ардент. Як її звали?» – перебив Джубал. Доун Ардент. Від народження Гіггінс. Якщо ти такий прискіпливий. — Ми з нею знайомі. — Знаю, що так. За плітками ти хтивий козел. Вона дуже тобою захопилася. Джубал похитав головою. — Маленька помилка. З Доун Ардент, яку я мав на увазі, ми лише бачилися десь зо два роки тому. Вона мене навіть не пам'ятає. — Ще як пам'ятає? І збирає всі ті побрехенькі записи, що ти продаєш під кожним псевдонімом, який змогла відстежити. Зазвичай вона засинає під них, і це дарує їй прекрасні сни. З її слів. Більше того, вона без сумніву знає, хто ти. Джубали, у тій великій вітальні, у центральній частині гнізда, є лише одна прекраса. Ти вже мені вибач це слово. Це зображення твоєї голови в натуральну величину. Виглядає так, наче тобі відтяли голову. На обличчі жахлива усмішка. Як я зрозумів, це знімок з прихованої камери, яку встановив дюк. Отже, шибаник. Його потайки попросила Джил. Ще один шибаник. Сер, ви говорите про жінку, яку я люблю. Хоча і не один такий. Проте Майк втягнув її в це. Тримай себе в руках, Джубале. Ти покровитель церкви усіх світів. Джубал здавався нажаханим. «Вони не могли так вчинити зі мною». «Уже вчинили. Та не засмучуйся. Це неофіційно і ніде не публікувалося. Але Майк вільно вшановує тебе у гнізді серед водних братів за те, що ти почав всю цю виставу і пояснив йому все так, що він нарешті зміг зрозуміти, як пристосувати марсіанську теологію до людей». Джубал виглядав так, наче його починало нудити. Бен продовжував. Боюся, що ти не можеш цього уникнути. Але додам, що Доун вважає тебе красивим. Окрім тих витребеньок, вона розумна жінка. І надзвичайно чарівна. Проте я відволікся. Майк відразу ж нас побачив. Помахав і вигукнув. Привіт, Бене. Пізніше. І продовжив свою проповідь. «Джубале, я не збираюся намагатися процитувати його. Тобі потрібно буде це почути». Не схоже було, що він проповідує. На ньому не було ризи. Звичайний, модний, гарно пошитий, білий, синтельяний костюм. Він говорив, наче професійний, хороший продавець машин. За винятком того, що безсумніву йшлося про релігію. Майк жартував і розказував притчі. Жодна з них не була пуританською, проте в них не було нічого по-справжньому брудного. Щось про пантеїзм. Одна з його прич була стара, про хробака, який риє, ходив в ґрунті і натрапляє на ще одного хробака. І одразу ж говорить «О, ти гарна, ти прекрасна, вийдеш за мене?» І отримує відповідь «Не будь дурним, я ж твій кінець». Чув її? «Чув! Я написав її!» Не думав, що вона така стара. В усякому разі, Майк гарно її використав. Його ідея полягала в тому, що коли б ти не натрапив на будь-яку іншу річ, придатну для грокання, він не говорив слова «грокання» на цьому етапі, будь-яку іншу істоту, чоловіка, жінку чи загубленого кота, то ти просто натрапляєш на інший кінець, а Всесвіт... Це лише маленька річ, яку створили на швидку якоїсь ночі, задля власної розваги, а потім погодилися забути цей виборок. Він вклав у це значно більше солодощів, але був надзвичайно обережним, щоб не наступити на пальці конкуренту. Джубал похмуро кивнув. Соліпсизм та пантеїзм. Зібрані разом вони нічого не пояснюють. Нейтралізують будь-який незручний факт, примиряють всі теорії та включають усі факти чи помилкові переконання, які ти потурбувався назвати. Проблема в тому, що це просто солодка вата, смачна, але без жодного змісту. Це все одно, що завершити історію словами «і тоді маленький хлопчик упав з ліжка і прокинувся». Це був лише сон. «Не бурчи на мене». Поговори про це з Майком. Проте, повір мені, він змусить це звучати переконливо. Одного разу він зупинився і сказав, «Ви, мабуть, втомилися від такої кількості розмов». А вони вигукнули у відповідь, «Ні». Кажу тобі, він і справді захопив їх. Але він заперечив, що його голос був утомлений, і що у будь-якому разі в церкві повинні траплятися дива. А це була церква, навіть попри те, що там не було звиклих прикрас. «Доун, принеси мені мою чарівну скриньку». Потім він зробив по-справжньому неперевершений змах рукою. «Ти знав, що він виступав фокусником на ярмарку?» «Знав, що він там був, але він ніколи не пояснював мені точних причин цього свого гріха. Він надзвичайно майстерний фокусник». Він робив для них такі трюки, які вразили й мене. Проте це не мало б значення, якби це були фокуси з картами, яких вчать дітей. Тоді вони під його бурмотіння виходили, пішли геть. Він зупинився і, ніби перепрошуючи, промовив людина з Марса має робити надзвичайні речі. Тож я маю показувати кілька чудес під час кожної зустрічі. Не моя заслуга в тому, що я людина з Марса. Це просто сталося зі мною. Та дива можуть траплятися і з вами, якщо ви цього захочете. Як би там не було, щоб мати можливість бачити більше, ніж ці дріб'язкові дива, вам потрібно увійти в коло. З тими з вас, хто насправді хоче вчитися, я побачуся пізніше. Картки передадуть по колу. Патті пояснила мені, що насправді робив Майк. Цей натовп – звичайні простаки, любий. Які прийшли сюди з цікавості, чи, можливо, їх привели сюди інші, з тих, хто вже досяг одного з внутрішніх кіл. Джубала, Майк створив дев'ять кіл. Це як ступені в ложі. І нікому не кажуть, що насправді є кола ще й далі, аж доки вони не будуть готові до них перейти. Це лише трюк Майка. Сказала мені Пат. Для нього це так само легко, як дихати. Впродовж усього часу він відчуває їх, вимірює, проникає йому голови та вирішує, хто з них узагалі підходить. Можливо, це один з десяти. Саме тому він так затягує виступ Дюк сидить на горі за ось тими гратами, а Майкл вказує йому на кожного простака, якого щойно виміряв, де він сидить та все інше. Майк може затримати кожного і відсіяти тих, хто йому не сподобався. Доун візьме на себе цю частину, після того, як отримає схему розсадження по місцях від Дюка. «Як їм це вдається?» – запитав Гаршоу. «Я не бачив джубала. Яка різниця? Є з десяток способів. Вони можуть відділяти від стада тих, кого хочуть. Відколи Майк дізнається, хто вони». І якимось чином подає сигнал Дюку? Я не знаю. Патті говорить, що він ясновидець. І говорить це серйозно. І знаєш, я не відкидатиму таку можливість. Проте одразу ж після цього вони збирають пожертви. Навіть це Майк робить не по-церковному. Ну, ти знаєш, спокійна музика та величаві прислужники. Він сказав, що ніхто б не повірив, що то була церковна служба, якби не збирали пожертв. Тож і він це робитиме, але по-іншому. Тут брати чи покласти, кожен обирає сам. Потім вони передали скриньки для пожертв, уже заповнені грішми. Майк продовжував говорити про те, що це залишила остання група, щоб допомогти тим, хто розорений, голодний чи нужденний. Проте, якщо вони відчували, що можуть віддати, віддавали. Ділилися з іншими. Просто робили або те, або інше. Клали щось, або брали. Коли я це побачив, то зрозумів, що він знайшов ще один спосіб, як позбутися зайвих грошей. Джубал замислено промовив. Не впевнений, що він щось від цього втрачає. Та проповідь, проведена як слід, повинна спонукати більшість людей віддавати більше. І лише кілька візьмуть трохи. Ймовірно, дуже небагато». Я б сказав, що насправді важко збагачуватися і брати, коли люди з усіх боків від тебе кладуть гроші у скриньки. Хіба що тобі вони дуже потрібні? Не знаю, Джубала. Але розумію, що вони ставляться до тих пожертв точнісінько так само, як і до купи грошей на горі. Потім Патті швидко потягла мене до виходу. Щойно Майк передав службу своїм верховним жрицям. Ми перейшли до значно меншої аудиторії, де проводили служби, відкриті лише для сьомого кола. Людей, які належали до церкви щонайменше впродовж кількох місяців, і засвідчили поступ, якщо це є поступ. Джубале, Майк одразу перейшов від однієї служби до іншої. І я не міг пристосуватися до змін. Зовнішня зустріч була наполовину популярною лекцією а наполовину – чистою розвагою. Ця ж більше нагадувала ритуал вуду. Цього разу на Майкові була мантія. Він здавався вищим, аскетичнішим і сильнішим. Присягаюся, його очі випромінювали світло. Освітлення там було тьмяне. Звучала дивна музика, яка викликала бажання танцювати. Цього разу ми спаття зайняли подвійне місце поруч. І цей диван більше нагадував ліжко. Про що була служба, сказати не можу. Майк співав їм марсіанською. Вони відповідали марсіанською. За винятком скандування «Ти є Бог», якому завжди відлунювало якесь марсіанське слово, через яке в мене болітиме горло, якщо я спробую його вимовити. Джубал видав шум, схожий на каркання. «Це воно?» «Що?» Гадаю, що так, з урахуванням твого жахливого високого акценту. Джубале, ти попався на гачок? Чи просто знущаєшся? Ні, Стінки навчив мене, і він каже, що це найчорніша єресь. З його точки зору я маю на увазі. Це марсіанське слово Майк перекладає як «ти є Бог». Проте наш брат Махмуд говорить, що це навіть і близько не передає його справжнього значення. Це всесвітнє проголошення власного самоусвідомлення, чи визнання гріхів з цілковитою відсутністю розкаяння Та з десяток інших, апріорі, неперекладених значень. За словами Стінки, справа не тільки в тому, що їх не можна перекласти, але й в тому, що ми насправді не розуміємо їх марсіанською, за винятком того, що це погане слово. І найгірша з можливих думок, значно ближча до виклику сатани, ніж до благословення від великодушного Бога. Це все, що там було? Лише купка фанатиків, які викрикували марсіанською один до одного? Хм, Джубале, вони не кричали, і це не виглядало фанатично. Інколи вони майже шепотіли, і у кімнаті западала мертва тиша. Потім все звучало ледь голосніше, але не дуже. Вони бурмотіли щось на кшталт вірша, схожого на кантанту. Так, наче повторювали його безліч разів. І все одно не було враження, ніби це була репетиція. Відчуття інше. Здавалося, що всі вони – це одна людина, яка бурмоче собі підніс те, що відчуває у той момент. «Джубале, ти бачив, як це робили фостеріти?» «Шкода визнавати». Бачив, і навіть більше, ніж хотілося. Що ж, у цьому не було навіть натяку на божевілля. Все було легко і тихо, наче вони засинали. Правильне напруження, яке поступово наростало. Але, Джубале, ти коли-небудь був на спіротичному сеансі? Так, я спробував усе, що міг, Бене. Тоді тобі відоме те напруження, що може виникнути, коли ніхто не рухається і не промовляє ані слова. Це було більше схоже на спіритичний сеанс, аніж на галасливе відродження, ну або на найспокійнішу церковну службу. Проте служба не була спокійною. У ній приховувалася жахлива сила. «Сюди підійде слово «аполонічна».» «Що?» «Як противага Діонісійському». Можу сказати обидва визначення, радше про Крустові. Люди мають схильність спрощувати аполонічне до тихого, спокійного та прохолодного. Проте аполонічне та діонісійське – це дві сторони однієї монети. Монахиня на колінах у своїй келії, зберігаючи ідеальний спокій та розслаблене обличчя, може бути у значно божевільнішому релігійному екстазі, ніж будь-яка жриця пана чи пріапа яка святкує весняне рівнодення. Екстас у голові, а не у діях. Джубал фиркнув. Ще одна поширена помилка – ототожнювати аполонічне з добрим. Лише тому, що всі наші найсмиренніші секти радше аполонічні у своїх ритуалах та заповідях. Це не більше, ніж місцеве упередження. Продовжуй. Що ж, люди були такі тихі, мов монахині під час служби. Вони не просто сиділи, дозволивши Майку себе розважати, вони повільно проходжувалися, мінялися кріслами і, без сумніву, обіймалися. Переконаний, що лише обіймалися, проте освітлення було дуже погане, тому було важко розібрати щось на відстані більше від одного ряду. Одна дівчина почала йти вбік, щоб приєднатися до нас, проте пат подала їй знак піти. Тож вона просто поцілувала нас і відійшла. Бен посміхнувся. Поцілувала досить добре, хоча і не фліртувала. Лише на мені не було мантії, тому я впадав в очі, мов, пробіл у тексті. Проте вона не звернула на це увагу. Вся служба була дуже буденною, а зараз, здається, узгодженою, мов, рухи тіла балерини. Майк продовжував працювати. Інколи стояв перед ними усіма, часом проходжувався серед інших. Одного разу торкнувся мого плеча і поцілував Патті. Без поспіху, але швидко. Зі мною він не говорив. Повернувся до того місця, де й стояв, а потім, здається, підвів їх до якогось пристрою, схожого на магічне дзеркало, чи, можливо, на величезний старий обак. Майк використовував його для чудес. От тільки на цьому рівні він жодного разу не використав цього слова, щонайменше англійською. Джубала, кожна церква обіцяє дива. Проте вони або завжди трапилися вчора, або трапляться завтра. І ніколи сьогодні. Є виняток, знову перебив Джубал. Деякі з них подаються як буденність. І прикладів безліч. Християнська наука та римокатолики. Католики... «Маєш на увазі зцілення в Лурді? «Приклад включає і Лурд, і він того вартий. Але я зараз маю на увазі чудо переісточення, що його виконує кожен католицький священник щонайменше щотижня». «Хм, ну я не можу вважати це невловиме дійство дивом. Такі язичники, як я, не можуть перевірити подібні дива. А з приводу християнської науки сперечатися не буду». Проте, якщо я зламаю ногу, то викличу хірурга». «Тоді стеж за тим, куди стаєш», – пробурчав Джубал. «Не турбуй мене, зайве своїми переломами». «Не думав про це. Волів би бачити когось з тих, хто не був однокласником Вільяма Гарві». Вільям Гарві, 1578-1657, англійський лікар, засновник фізіології та ембріології. Гарві вмів лікувати переломи. Продовжуй. Ага. А як щодо його однокласників? Джубале, ті речі, про які ти говориш, як про дива, можуть ними бути, але Майк пропонує інші, показові. Ті, які грошовиті покупці можуть побачити. Він ще й вмілий ілюзіоніст. Знаєш, із тих, хто могли б змусити виглядати незграбним, навіть легендарного Гаррі Гудіні. Або він неперевершений гіпнотизер. Або і те, і те. Або він так уміло прилаштовує жучки в систему стереобачення, що неможливо відрізнити реальність від спецефектів, зроблених за принципом «я натисну кнопку» Любчику. Чому ти так опираєшся тому, що це могли бути справжні дива, Бене? Тому що зазвичай я вимикаю їх за допомогою кнопки. Це не те припущення, про яке мені хотілося б думати. Щоб він не використовував у процесі підготовки, це була гарна вистава. Якось за ним мигнуло світло, і з'явився лев з чорною гривою, який лежав так величаво і спокійно, мов той, що охороняє вхід у бібліотеку. Тим часом пара маленьких ягнят бігали навколо нього. Але лев просто кліпнув і позіхнув. Звичайно, у Голлівуді можуть будь-коли записати такі спецефекти. Проте цей лев здавався до такої міри справжнім, що я відчував його запах. Хоча, звісно, це теж була підробка. Чому ти так наполягаєш на обмані? Прокляття, я просто намагаюся бути об'єктивним. Тоді не спирайся на набуті колись знання, бо тут ти зазнаєш невдачі. Спробуй наслідувати Анну. Я не Анна. І тоді я не був дуже об'єктивним. Я просто відкинувся на спинку крісла і насолоджувався м'яким сяйвом. Мене навіть не дратувало те, що я не міг зрозуміти більшості сказаного. Схоже, я відчував його сутність. Майк робив багато чудес з підвішуванням. Чи ілюзій таких див. Ну, з левітацією і тому подібним. Я не критикував. Мені хотілося насолоджуватися цим, як гарною виставою. Патті вислизнула майже перед завершенням, перед цим прошепотівши мені прохання залишатися на місці, аж поки вона не повернеться. Майкл щойно сказав їм, що всі, хто відчувають, що не готові до наступного кола, повинні зараз піти, сказала вона мені. Я відповів, у такому разі мені теж краще піти. А вона сказала, о ні, любий. «Ти вже у дев'ятому колі. Ти ж знаєш. Просто залишайся тут. Я повернуся». І вийшла. Не думаю, що хтось вирішив утекти. Ця група була не просто сьомим колом. Це були члени сьомого кола, які сподівалися на підвищення. Та я цього не розумів, доки світло не мигнуло знову. І там з'явилася Джил. «Джубала, цього разу це було взагалі не схоже на старе обачення». Джил глянула мені у вічі і посміхнулася. О, я знаю, що коли людина, яку знімають, дивиться у камеру, тоді ви зустрічаєтеся з нею поглядом, незалежно від того, де ви сидите. Проте, якщо Майку це так гарно вдається, йому краще зареєструвати патент. Джил була вбрана у незвичайний костюм. Припускаю, це було вбрання жриці, але не таке, як у всіх інших. Майк почав зачитувати щось до неї. Та до нас, частково англійською. Щось про матір усього сущого. Щось про поєднання багатьох. Він почав називати її цілою серією різних імен. І з кожним новим іменем вбрання джил змінювалося.